Muzalde asisté au procés de cet a tres personatges. Je nomme Santanza. Ara ieuteriak euh, bon, mitologia eta basela, eta orai bat elkartitik ordugo Ramon Chomen liville gonantzuri? Bai, egonon zuri. Ara ba, beraz ieuteriak baionanan noiz euh hasi edo berriz, hasi ziren, orra, molle eh, euskal kulturari ariro lotuz. Badut, ba, ba bai, hanitzukte eh, egin dainguenla, egun egin duguna erganai baita, eh, egin inauteria, eskualeriko inauteria. Hortan azkenean berein, eta eldugara eh, el erraiteko gauza ez da inerreza. Egeitiko eta eskual kulturari buruz, eta hori bat du gu muntatu bai honako hori. Badu anitzukte, Egekin eta Agirelai eta azkenian unaktudute e, egitea. Egeko etxiaz da, harri zirai da? Egeko etxiaz, ba. Beraz, ba, badu eta seila bete e, e, Agirela eta e, egiten, et, dantziak atzar mitologia hori dena ta gero azkenian erran daute eta egiteko zentabeiz ez ta hori da pasatu egun atsaldean ta untxa pasatu da uste dut eta jendeko onartu afen untxa edo ezagik menen hori demorak genendu menen eta gauza polita zen hori zen falta uh, baionan biskat euskal uh, kulturari lotzeko ba. xede hori hori da gauza bat eta baionan Eskual jantza, eskual mitologia, eskual eh, egia nola, nola zen, nola bizideen, eta ari da pitaka pitaka ba, uste dut eta sartzen sí. berriz. Ustet dut sí. segituko duela. Jauntzi guzien muntatzeko eta lanada hori? Ba, bada, ba, bada, ba, bada <laughs> izan da, bizantan da? E, Eztetan egin egiten berdana, bada urtia, ugtia, kasik urtia, E, e, emen eta jendariak egin dotuztela jantsiusiak eta badala urte bat pasaturi. Ахsa basela se pertsonaia isan dira hara cholentan. Ахsa menan gero basa jaun jaunorik eta gero zirtzilak eta hori denak e, ziren lehenik atera Eskualerrian hori ta gero emeki emeki erran aizan Eta uste dut eta orain eta e, bainako errikoetxeak e, inen duela zerbet, e, dut bete. Zantantzagetaz okupatu ziste ere ziak? Ba, Zantantzagetak ere ohai batek denatu du egina. Eh. Atzaleuntan eta jende guziak ziren kampuan ziren guziak bainako e, ohai bat taleak dira eginak.